Minä etsin pimeyden sinisiä värejä, panon kämmen pöytäni silmilleni. kurkin ja tuijotan vuoron perää, sinistä säteilee ja pystössä, muuten on pimeää.